محمد صلى الله عليه وسلم وآلي وزرياتي وأصحاب أجمعين وعلى تائر الأنبياء والمسلمين والأولياء والإلام والصهداء والصليين وإلى أرواح عبائنا وحمحاتنا ومحذبنا ولمشاهدنا ولأرواح أحد الكبر من المسلمين والمسلمين وخصوصا إلى المعلق هذا الكتاب دار السمين الفاتحة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 كنت عليهم <تصفيق> غير المرسول عليهم ولا فضاء والفضو آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على تب بقلوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آدي محمد وصالي وسلم أرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور البام وأخته علينا بمعرفة العلم يا أرحم الرمي سبحان الذي علم كل شيء في غير تعليم والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nakhmaduhu wa naskar al-siruhu wa nasta'inuh Wa nasalli ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi asma'in Amma ba'at Ma'afir al-muslimin wa rahmatumullah Ittaqullahu haqqa tukatih wala tamutu illa wa antum muslimun itu ucap selamat hari raya Indik fikri saya tak sempat datang ke rumah tuan-tuan tuan-tuan lagilah tak sempat datang rumah saya jadi di sana di sini sajalah kita bermaaf-maafan yang mudah-mudahan Allah maafkan saya dan maafkan tuan-tuan dari segala kesalahan dan salah yang sudah kita lakukan Mudah-mudahan kita di dalam keampunan Allah daripada dunia sampai ke akhirat kelak. Kalau sudah dapat keampunan Allah, selamat kita. Lepas kita daripada azabnya ini di akhirat kelak. Kemudian muslimin dan muslimat kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang besar di mana panjang umur lagi, sehat tubuh badan lagi, boleh meneruskan pengajian lagi yang mudah-mudahan sehat, panjang umur dan lain-lain lagi nikmat yang diberi oleh Allah menjadi modal untuk berniaga kepadanya yang mudahan terpanjang hidup ini kita melakukan perniagaan dengan Allah sebab berniaga dengan Allah itu tidak pernah rugi tetap untung sebab upahnya berlipat kali ganda oleh itu kerjalah dengan Allah baik-baik Kalau kita kerja dengan Allah baik-baik Iaitu dengan mentoati perintahnya Meninggalkan segala tegah larangannya Maka upahnya dua-dua dapat Dunia pun dapat Akhirat pun dapat Langsung kita menjadi orang yang selamat di dunia Dan juga selamat di akhirat Setelah itu mari sama-sama Kita niatkan belajar ni dengan niat yang baik saja aku belajar kerana mencari ridha Allah. Tidak mencari ridha siapa-siapa. Nanti belajar punya belajar, mengaji punya mengaji, berguru punya berguru. Kita akan menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari ridha Allah. Kalau dah kita cari ridha Allah, Allah ridha pada kita. Radiallahu Ankum wa Rahmat. Allah ridho kepada mereka itu. Jadi Muslimin dan Muslimat nak nak mencari ridho Allah ini bukan senang. Dia bersenjatakan dengan kuatiman. Kalau iman tak kuat, tak boleh berniaga dengan Allah Taala. Nah itu kita dapati. Walaupun sudah puasa, walaupun sudah macam-macam ibadah dalam bulan Ramadhan, tapi tidak menampakkan bertambah kuat. Kita nampak bertambah lemah. Berdasarkan kepada kehadiran ada malam lemah haji, tak ramai yang datang dan sebagainya lagi. Ini menerangkan makin lemah, bukan makin kuat apabila semakin lemah itu tanda-tanda ibadah Ramadan Allah tidak terima walaiknya Azizillah ya. tidak dapat penerimaan Allah kalau bertambah kuat ya, itu tanda-tanda mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu SWT sebab Allah memberikan ibadah kuasa itu bukan sekadar untuk kita lapar-lapar dahaga-dahaga saja berhari-hari dengan baju baru, makan sedap, bukan itu Allah menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang takut. La'allakum tattaqun. Jadi orang yang takut saja kuat beribadah kepada Allah. Jadi muslimin dan muslimat, kita khawatirlah terus-menerus dengan iman yang lemah. Bila iman lemah, ibadah lemah, taat lemah, amal soleh lemah. Memegang teguh hukum abama pun lemah Kalau dah lemah Maka Berlakulah kepada kita Wa amman khufat Mawajinuhu Fa'ummuhu hawiyah Adapun orang-orang yang rengan timbangan amal baiknya Maka di dalam arti merasa hawiyah Kenapa rengan? Lemah iman Bila lemah iman Lemah ibadah Lemah amal soleh Lemah ikut ugamuk dan seterusnya yang lain Bila lemah imam lemah ibadah, lemah ibadah Lemah amal soleh Lemah amal soleh Renganlah bila ditimbang nanti Bila rengan ditimbang Allah sudah kata Fa'ummuhu hawiyah Maksudnya kalau Rengan yang ditimbang Berat kejahatan Maksud mereka apa kita mampu masuk neraka tu Mampukah, tahan ke, boleh ke, sabar ke Dibakar oleh Allah Taala dengan azab yang pedih Kena fikir tu Kena fikir Jangan fikir dunia saja, tidak fikir akhirat Semoga akan datang ni dengan umur yang baki ini, Yang tinggal sedikit lagi Mudah-mudahan Bukan sekadar kita berhari raya dalam dunia tetapi kita akan berhari raya di negeri akhirat Semua orang dalam dunia berhari raya Tetapi tidak pasti di akhirat berhari Berhari raya Orang-orang yang tertentu saja. Macam kita wala wala Di antara orang yang berhari raya itu Ialah orang yang Fa'amman takulat Mawadilhu fahuafi'i syatir radiyah Orang-orang yang apabila ditimbang berat amal kebajikannya. Maka dia di dalam kehidupan yang diri dari. Maksudnya masuk surga. Dalam surga itu berhari raya. <gak> orang yang dalam neraka tidak berhari raya. Nah, jadi muslimin dan muslimat kalau nak berhari raya dengan Allah. Nak berhari raya dengan Rasul. Nak berhari raya dengan para nabi para mutakin, orang-orang salihin hendaklah menyediakan diri dengan ibadah yang banyak supaya bila ditimbang ber berat ah, macam tu. jadi muslimin dan muslimat kalau tidak, tidak berhari layar orang lain masuk surga, kita pula masuk neraka orang lain dapat nikmat, kita pula dapat azab jadi kalau nak dapat Beribadah banyak, beribadah kuat, beribadah besar, dapatkan kuat, it, kuat iman. Memikut orang-orang yang sudah kuat iman, macam kita ni belum kuat. Ya, belum kuat. Kita masih kata lemah lagi. Maklum-maklum, faham-faham. Saya tak mampu, saya tak boleh lagi. Yang pelik ibadah pula tak boleh buat dosa pula, boleh ikut islam pula, tak boleh ikut kapi pula, bu? boleh orang-orang yang sudah kuat imannya mereka memperoleh iman yang kuat, itu yang pertama dengan ilmu dengan ilmu siapa juga kalau jahil ilmu tak ada iman lemah ha, ya? ada orang mempertikai tu orang-orang alim tuan-tuan guru tu kenapa lemah lagi? ilmu dah banyak tuan-tuan ha, ya? ha, guru pun lemah saya ingat tuan-tuan guru pada masa ini tidak boleh diikuti. dia yang ikut orang ramai bukan orang ramai ikut dia ya Hingga tuan-tuan guru pada masa ini Tidak boleh dicontohi lagi Dari sudut Islamnya Takkan Islam hebat Tapi kita nak ikut keislamannya Tidak hebat lagi Lebih kurang Orang awam sahaja Yang kedua Nak kuat iman itu taubat dari dosa selapa pun orangnya kalau tidak ada taubat daripada dosa walaupun banyak ilmu orang, walaupun orang sudah panggil Tuhan dulu iman tak kuat iman lemah itu ulama-ulama kita tanya kenapa tak ikut Islam maklum-maklum faham-faham orang ramai dah buat apa nak buat, kena ikut juga orang ramai dah masuk neraka kita kena masuk juga Tuan, tuan guru punya pegangan sehingga tuan, -tuan guru tak boleh diikut lagi macam-macam. Ah, Yang ketiga dengan berhati. Kalau rumah rumah bersih, kereta bersih, tempat kediaman bersih sedang hati kotor, tak boleh kuat iman. Jadi nak kuat iman bersihkan hati. Bersihkan dengan apa? bersihkan dengan Quran, baca Quran, bersih hati, bersihkan dengan zikrullah, bersih hati, bersihkan dengan istighfar, bersih hati, bersihkan dengan selawat, bersihkan dengan tasbih, bersihkan dengan muhasabah. Nah, Menghireng-hirengkan diri layak ke ni masuk surga. Orang macam kau tu yang dosanya banyak tak mau tobat ya, amal yang sedikit layak ke masuk surga Kamu ni yang layak masuk neraka tau ha, Itu nama mukha sabah Bertihati. Lagi dengan tafakur ha, Dengan memikir-mikirkan kebesaran Tuhan Bukan memikirkan kebesaran diri Dan kebesaran orang Memikirkan kebesaran Allah maka hati jadi hebat langsung orang itu takut kepada Allah siapa-siapa yang takut kepada Allah kuat iman kemudian yang akhir sekali nak kuat iman yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi mereka sembahyang sunat memelihara iman dan awali lepas daripada sembahyang sunat, dia maghrib, macam tadi tu kita dah sembahyang fardu maghrib. Berkirik, berzikir dan berdoa Langsung semayang sunat Bakdia maghrib Lepas semayang sunat Bakdia maghrib Semayang sunat Memelihara iman Serta awad ya, Saya kalau tak mengajar Saya Wajibkan Mengerjakan Semayang memelihara iman itu Tapi oleh kerana saya mengajar Macam ni Mengajar itu wajib Semayang memelihara iman itu sunat Maka saya dulukan yang wajib kalau saya tak mengajar, saya wajibkan diri saya mestikan semayang sunat memelihara iman untuk dapat kuat ik, iman macam tu. Ya? siapa-siapa yang semayang sunat memelihara iman, ya, jadiya akan datang, besok petang Kalau tak mengaji, semayang sunat memelihara iman jangan tinggal lagi. Kalau tidak macam ni dah belajar pun, demah juga. Dah kuliah pun lemah juga Dah melabelkan diri sebagai pejuang Islam Oh lemah juga La <laughs> ilaha illah Bila nak kuat ni? Bila nak kuat ibadah ni? Bila nak kuat amal soleh ni? Dan kita tidak bimbang pula Amal soleh sedikit, ibadah sedikit tak bimbang Padahal itu bekal Kalau itu tak dibawa, susah kita di besar -besar. Ha, kita sebab kumpul lain Benda-benda yang tidak Memberi untung Kepada negeri akhirat Itulah yang kita kumpul Itulah yang kita himpun Itulah yang kita simpan Itulah yang kita tuntut secara tumpus-lumus Ada lagi sekarang Malam-malam sebelum tidur semayam sunat Paling kurang 8 roka'at lah macam tarawih, orang buat tarawih lah parokat Sebenarnya tarawih lah parokat tu tak ada Itu wahabi Yang sunnah tarawih lah parokat tu wahabi Ali sunnah wal jamaah ikut saynah Umar abun al-Khattab dua puluh Haa, dua puluh kalau sekali-sekali 8 Sekali-sekali 20 Tak apa Kalau daripada awal Ramadan Sampailah Habis Ramadan 8 Itu wahab Wahabi Wahabi ni dekat-dekat dengan zila babi Sembayang nak titik Duit nak, ba nak banyak Sembayang nak 8 reka'ah Duit nak 8 ribu ile buat 20 bidaah. Kita kunul subuh bidaah. Talqin bidaah. Tahlil bidaah. Doa lepas sembahyang bidaah. Tu lima tarbisin di rumah dia 24 inci itu, tak ada bidaah pula. Orang telanjang tak bidaah ya. Yeah. Orang fasik tak bidaah, orang munafik tak bidaah. Ya. Yeah. Ahli mungkar, ahli maksiat tak bidaah. Ustaz setan betul-betul. Banyak ustaz-ustaz wahabi ni ceramah. Menanamkan semua binat. Mana hadis Mana Quran? Di mana awak belajar ni? Ada doa-doa lepas semayang. Ada kunut-kunut semayang subuh. Ada tahlil-tahlil. Di mana awak belajar? Dia tanya gitu Bila kita tanya, di mana awak belajar? Awak tengok televisyen dalam rumah anda tu? Di mana buat belajar? Siapa guru awak? Apa Quran awak? Apa hadis awak? Tunjukkan yang kamu boleh menoleh televisyen di rumah awak. Siap. Siapa ada elok ni? Yang haram-haram tak bina ahula. Yang zikir semua la ilallah, bid'ah. Ah. Allahumma bid'ah. Ah. Syaitan betul. Ada Wahabi? Ada. Jumpa saya nanti lepas ni. Nak memecah belahkan masyarakat ha, Mula lah masyarakat ambil yang senang Ambil yang senang aja. saja ha, Yang berat-berat ada doa kunut Ada doa-doa Lari lah dia Buat tarawih 20 raka'ah Cabut lah dia 8 raka'ah Habis lah ha, Nanti kalau tengok televisin Sampai pukul 12 malam Itu tak bida ha, ya. Sembayang rokaat, sembayang tarawih. 20 rokaat, giniah dia. Elok dia sepak Boleh tunggu saya nanti kalau ada wahai. Kasar pun boleh, lembut pun boleh. Saya beli saja. Nak yang kanan, nak yang kiri. Itulah yang merosakkan Islam di dalam Islam. Pura-pura Islam tetapi merosak-rosakkan Islam Kemudian putri minat putri minat, jangan tinggal Mulai besok petang Semayang sunat memelihari iman dan awal Haji Kita di darut wajib Selagi tak semayang ni, tak ada boleh keluar masjid Tak boleh balik rumah Melainkan semayang sunat Memelihari iman dan awal din ditunaikan Lepas semayang sunat Bahjiyah muhrif Lepas niatnya Usali salata Hibzil iman Ma'al awabin Raka'ataini Lillahi ta'ala Sahaja Aku sembahyang Memelihara iman Serta awabin Dua raka'at Kerana Allah Ta'ala Raka'at yang pertama Dan raka'at yang kedua Sama saja Baca Lepas Al-Fatihah Kul huwallahu ahad Enam kali Sampai habis Bukan kul huwallahu ahad Kul ahad pulullah nam kali bukan ya sampai ha sampai habis nak mesti lah dengar sila faham dia kata enam kali kulullah wahad habislah ha. yang kedua <coughs> membaca kul a'udzu birabbin falq sekali dan yang ketiga membaca kul a'udzu birabbin nas sekali <coughs> lepas salam membaca satu doa Allahumma sabitni il iman, wahpudhu alayya fi hayati, wa inda mamadi, wa baada mamadi. Orang-orang yang mengerjakan sembahyang sunat, melihat iman serta awad ini, yang pertama kelebihannya dapat kuat iman. Jadi, kalau nak kuat iman, jangan tinggal. Kalau ada mengaji, baru boleh tinggal. Sebab mengaji wajib. Sembayang tu sunat, dulukan yang wajib. Musuh semua, semua ni, dah berbelas belas tahun, puluh-puluh tahun tak buat. tu yang lemah. Muda pun lemah. Tua pun lemah. Sehat pun lemah. Uzur pun lemah. Uzur lagi lah lemah. Saya Alhamdulillah walaupun uzur macam ni kan. Jalan pun pakai tongkat. Tapi sebelum itu saya boleh semayang sunat lagi. Ah ha, Paling kurang 8 roka Bitir 3 roka Paling kurang Kadang saya boleh bawa 23 Sembayang sunat mutlak 20 Sembayang bitir 3 roka Kadang kalau saya sehat betul-betul Saya boleh semayang sampai 40 roka Sebelum tidur Tuan-tuan ha, saya tak tahu dah. Saya tengok macam malas juga. Tengok muka tu lah, macam pemalas. Tengok nak tidur tengok televisin Tidur tengok televisin Tidur tengok televisin Romance Itu saja Lain tak ada lah. Malam-malam kerja lain tak ada lah. Tiga perkara itu saja lah. Saya Alhamdulillah Boleh baca Quran lagi Yang sembahyang sunat tu Saya boleh baca Quran lagi Suratul Mulu Ini balik ceramah ni Sampai rumah pukul satu pukul dua Saya boleh sembahyang sunat lagi Macam tu Tapi sembahyang ni saya tak tinggal semayam sunat memelihara iman ni tak tinggal lagi dah jadi wajib untuk dapat kuat iman bila kuat iman boleh kuat ibadah kalau tidak nanti tak kuat semayam sunat 2 rakaat ah, tak boleh nak baca Quran tak boleh nak zikir tak boleh sedang semua itu perkara senang aja ringan aja kenapa tak boleh rupa iman lemah yang kedua kelebihannya orang yang sembahyang sunat memelihari iman ni syaitan tidak berjaya menanggalkan iman ketika sakratul maut waktu kita dalam sakratul maut syaitan datang macam rupa mak kita nak kata dia ini mak kau mak tak sampai hati melihatkan kau sakit yang begini hebat orang nak mati tu sakit sengat sakit sana semua anggota sakit mata hidung telinga mulut kulit seluruhmu sakit dengan sakit yang bersendirian sehingga kan malaikat jibril menceritakan kepada nabi bahawa sakit mati itu satu anggota diletak pada satu bukit atau gunung hancur begitu tatkala sakit telinga pada mati itu Punya sakit ni sampai pekat. Sampai pekat. Orang cakap tak dengar. Sebab itu banyak orang diajar. La ilaha illallah. Dia tak mau ikut sebab tak dengar. Kenapa? Sakit tengah. Sampai pekat telinga. Jadi pada masa itu. Semayang yang kita buat tu. Dia datang. Pulang bin pulang. Itu bukan mak engkau. Itu setan. Yang dilaknat oleh Allah Taala Jangan ikut. Ha, kalau tidak setan tu kata ikut. Cakap makna Kalau nak selamat. Kalau tak anda sakit yang macam ni. Tinggalkan Islam. Dia cakap macam tu. Tengah sehat macam ni pun dia cakap tinggalkan Islam ambil kafir. Siang barisan ni ialah tidak perintah negara dengan Islam, perintah dengan cara kafirlah nasumah. Tuh. Semua perdana menteri ikut cakap setan. Tinggalkan Islam ambil kafir. daripada Tengku Abdul Rahman sampai Ahmad Badawi ditinggalkannya Islam diambilnya kafir ia Apalagi waktu sakratul maut. Nyawa nak keluar. Lagi mudah. Tapi kalau kita sembayang ni. Maka sembayang datang. Jadi banyak orang tak sembayang ni. Maka sebab itu saya ingatkan. Supaya melakukannya akan datang ni. Supaya setan tidak berjaya. Untuk menanggalkan iman waktu sakratul maut boleh, In Allah. insya Allah, jangan ikut malas lagi, ha, macam dulu malas, malas, malas, malas, sendiri rugi, bukan Allah Taala rugi, Alhamdulillah, ha, ha. yeah, saya semayang punya semayang, kuat semayang, kuat baca Quran, kuat berzikir kuat bersholat, ha, ini hasil daripada semayang sunat memelihara harimau, langsung saya serulah saya ajarlah ada sembang retail lagi sekarang. Lampas Ramadan ni ada witir lagi ke? Jaranglah kalau ada pun jaranglah. Dalam bulan Ramadan kenapa witir tengah malam? Sekarang dah takku? Dah tak kuat. Jangan tinggal. Witir itu ikut mazhab lain dia kata wajib. Ha, kita kita Sunat muak, sunat muakar, ikut imam tapi sunat muakar, sunat yang sangat dikuatkan. Yang Nabi tunjuk dia tengah dia sebelum tidur dia kurang sehat takut dia tak boleh nanti bangun tidur berwither dia wither sebelum tidur sambil duduk aja di sebelah siti Aisyah Haa main tu Siti Aisyah dah baring dia, dia semayang tu nak bitir lagi Kita kalau orang rumah dah baring sebelah Kita nak semayang kan nak ikut baring Kita lah Tumbang Bang bang bang Tumbang Ustaz pun tumbang Pak Haji lagi tumbang Muslim, Muslim. Tapi Nabi Muhammad kuatnya Kuat, eh? kuat iman. ni lah semayangnya Yang dia buat Untuk dapat kuat imam Boleh? InsyaAllah Insya Azam mulai di sebutan Bulan depan saya tanya Buat tak? Ha. Boleh? Jangan tak datang bulan depan Dengar saya nak tanya dia tak datang dah. Datang pun duduk belakang Dia tak berani duduk depan ya? Mari sama-sama kita mengaji dengan kitab Darussamir Muka surat 25 dari siang ke-15 daripada atas Bismillahirrahmanirrahim maka kamut tahsil pada zat itu dulu kita sudah belajar sifat wadah niat menapikan beberapa kam kan tamu bilangan ataupun dalam bahasa yang lain banyak sifat wadah Menafikan yang berhubung pada zat Allah Taala itu, ya, seperti tiada zat itu menerima bahagi dan suku-suku. Macam macam zat kita ini menerima bahagi, bahagian atas, bahagian bawah, bahagian kiri, bahagian kanan, dan suku-suku. Ini bahagian kepala, ya, ini bahagian kaki. Tetapi Allah Taala tidak seperti itu kerana Sudah dinafikan oleh sifat wahdaniat Apabila kita kata Wajib Allah bersifat wahdaniat Dengan sendirinya Zat Allah tidak ada bahagi Zat Allah tidak ada Suku-suku Kalau ada bahagi Kalau ada suku-suku Bukan Bukan tu Bukan Tuhan Kerana zatnya dikira berbilang-bilang Senang aja. Tuhan bukan Tuhan Tuhan Asal zat, asal zat Zatnya tidak uh, Ada bahagi dan tidak ada suku Jangan tersasul, jangan tersalah Banyak orang tersasul Bertuhankan kepada yang berbilang-bilang zat Yang zatnya ada Suku-suku, yang zatnya ada bahagi-bahagi Dijadikannya itu Menjadikannya Tuhan sebab itu banyak orang tidak tunduk dengan Allah Tunduk dengan orang Sedang orang zatnya ada bahagia Zatnya ada suku-suku Ada bahagian-bahagian -bahagia. Dan kamu pasil pada zat itu Tiada di sana zat yang lain seperti zat Allah Walaupun semua ada zat Orang ada zat, kuku ada zat, jin ada zat, malaikat ada zat. Tapi tak ada satu pun yang zatnya sama dengan zat Allah. Ha? Ini menerangkan. ya? Tuhan hanya Allah. Tak ada erti kata Tuhan manusia, Tuhan binatang, Tuhan kuku, Tuhan jin. Tak ada ini jangan kita letakkan ketuhanan kepada selain Allah sebab selain zat Allah tak ada yang sama dengan zat Allah maknanya selain zat Allah selain daripada zat Allah tidak ada ketuhanan Paham? faham tak? pokok zatnya tidak ada ketuhanan tidak boleh memberi bekat apa-apa dan tidak boleh memberi mubarak apa-apa banyak orang dengan pokok besar tu Dia aktifkan, bawa zak pokok besar itu Ada ketuhan Boleh memberi bekas Boleh memberi manfaat ya. ha. Kali itu orang-orang kafir ya, buah berhala dekat pokok, ber, pokok besar ha. Kita pun Sedikit sebanyak dengan pokok besar ni ada gerun-gerun, ada genta-genta, ada takut-takut, takut-takut. Tapi tu, anak cucu, tampanglah, tampal lagi. Ha, Walia juga, maksudnya terselit eh, juga, fikir bahawa zat selain daripada zat Allah, iaitu zat pokok, ada ketuhanan. Orang yang belajar taufik, sikit pun tak gerun, sedikit pun tak gentar dengan pokok besar. Kalau dah dengan pukul besar tak gentar dengan menteri besar pun tak gentar. Sekarang dengan menteri besar sudah kita gentar berundur-berundur lah. Ketua kampung takut, pak Imam takut, jek takut menteri besar. Walinya -wali dia bilang. Tergantung satu yang kita nak pegang Bahawa zat Allah Taala tidak menerima bahagia dan tidak menerima suku-suku. Ha. Yang kedua tidak ada satu zat pun yang menyamai dengan zat Allah yang dikatakan wadanya menafikan kam mutasil pada zat kam mumpasil pada zat dah napa ni Tapi nampak macam tak faham, ya. Apa kam-kam kam-kam tu. Kam, kam tak faham tak apa, buat-buat faham. Lama-lama fahamlah. Jangan tak faham tidur langsung tak fahamlah. Apa ini? Memang bahasa tauhid ni satu bahasa yang luar biasa, ya. Dan kita nak imani kepada Allah yang luar biasa, maka tauhid adalah satu ilmu yang luar biasa. Dan kam mutasil... Kam bilangan mutasil yang berhubung... Pada sifat itu... Tiada sifat Allah itu berbilang-bilang... Pada sifat seperti dua kudrat atau irodat. Jadi... wahdaniat menafikan Allah berbilang-bilang sifat. Sifat dia satu aja. Dulu kudrat, sekarang kudrat... Sampai bila-bila kuat. Dulu kuasa, sekarang kuasa... Sampai bila-bila kuat. Tak ada kuasa lain. Ha, banyak orang kata dulu bolehlah ikut Islam. Tapi sekarang mana boleh. Kena ikut koranaman menteri. Kena ikut, ikut barisan nasional. Ha. Dulu Allah kudrat. Sekarang dah takut kudrat. Yang kudrat kita lah. Kata. Alah <laughs> ilah. Alah ilah. Semua orang macam dia kata, perdana menteri kata macam tu, wakil rakyat kata macam tu, menteri besar tu. Dulu Allah kuasa, sekarang kita kuasa tu. Ha, sebab dia takut sangat kehilangan kuasa. Ah ha, kerana dia mengaku dia kuat, dia kuasa, sebab itu dia takut hilang kuasa. Bila dia takut hilang kuasa, semua dikuasai. Macam tu ulama dikuasai, polis dikuasai, Ha, pebuang dikuasai Hakim-hakim dikuasai Sampai ketua kampung pun dia kuasa Dia kuasai ha, Polis tu, polis dia SD, SD dia FRU FRU dia, semua dia punya Tapi dia dah tahu bahawa yang mengalahkan Itu Allah, bukan siapa-siapa Walaupun dikuasai semua Hancur dia ha, Allah pernah menghancurkan Tera'an Allah pernah menghancurkan Namun Namru Allah pernah menghancurkan orang-orang yang zalim yang lain. takkan sekadar Ahmad Badang tak boleh hancur. Sekadar amin, albar tak boleh hancur. Sekadar musahasah, kau cakap sekalipun tak dengar, tak keluar suara lantik. Taklah mu habislah tu. Saya memang mendoakan Habib. Ha. dunia Sikit-sikit Muzah Hazal Muzah Sekarang tak ada langsung Muzah Hazal Maksudnya <laughs> masing-masing mengaku Dia kuasa Sedang kita belajar bawa sifat Allah itu Adalah Tak ada Yang setanding dengan sifat Allah Kuasa Allah tak ada siapa yang setanding. Pandai Allah tak ada siapa yang setanding. Irodat Allah tak ada siapa yang setanding. Nak lawan-lawan tak ada lah Memang Allah Ha, tak ada berbilang-bilang kudrat Tidak bilang-bilang miradat Tidak bilang-bilang ilmu Dulu pandai Sekarang pandai Sampai bila-bila pun -bila... Pandai Itulah yang kita nak pegang ha, Lagi kita tak ada ikut siapa-siapa Sebab yang lain Allah tak pandai Kita sekarang ikut orang yang mengaku pandai Orang yang memandai mandai-mandai ha, Macam sekarang yang memandai-mandai Mambang badawi Ha ah. Ada hadari, dia kata ada hadari mana mana lah, Nabi pun tak cakap Allah sendiri pun tak cerita Yang ada hadari-hadari Dia pula kata ada hadari Kejabat ya? Atamu hadari Kampung hadari Subhanallah Kampung Badawi lagi betul Daripada kampung hadari Namakan kampung tu Nama dia lagi betul Daripada nama yang Bukan-bukan itu tak bida'ah pula Ustaz-ustaz <tuh>, uh, Wahabi tadi Tak pernah cerita itu bida'ah Mengadakan agama yang tak Tak ada pada Nabi Yang tak ada pada para sahabat Jadi pegang itu Sebagai atidah Yang sahih di mana sifat Allah tidak berbilang-bilang Dua kudrah tak ada Dua iratah tak ada Dulu dia punya kehendak Sekarang pun kehendak dia Sampai bila-bila pun kehendak dia Apa juga yang ada Apa juga yang tak ada Kehendak Langsung kita ridak lah Nanti minyak turun Tak ridak Minyak naik Ridak Minyak turun kita pula yang naik minyak. Eh? Macam gajah naik minyak. <laughs> eh? Langsung kita fahamlah. Dulu dah bertahun-tahun tak naik. Apa salah sekarang ni? Ha? Naik. Kita tahu ini sudah. Kahanda aw? Kahanda aw lah. Sekarang dikahandak kita naik. Satu masa nanti dikahandak satu turun. Pandai Pandailah Allah Ta'ala. Nak menguji kita nak apa? Habis kita tak sampai kepada uh, Allah Ta'ala Wajib Herodat Wajib Kudrat Waliya Azulillah Main akal fikir kita sendiri dulu. Dan kamu Tastil pada sifat itu kan ya? Kamu mempastil Pada sifat itu Ada di sana gitu, Kudrat yang am takluknya atau di sana itu Kudrat yang mengeluarkan daripada Adam Kepada wujud eh? Jadi jangan ada pegangan Ada kudrat yang lain boleh mengadakan Boleh menciptakan membiadak, Menciptakan Jadi tidak ada Kudrat yang lain mengadakan Melainkan Allah yang bersifat kudrat Tak ada erodat yang lain Melainkan Allah yang bersifat erat, Mengadakan dan menciptakan Jangan ada pegangan selain daripada Allah Boleh mengadukan Boleh menggiadakan Banyak orang pegang Ikut orang selamat Tak ikut orang tu bisa Jadi orang sudah ada kudrat Sudah ada kudrat Kita ikut Allah pun tak apa Tak ikut Allah pun tak apa-apa <laughs> Banyak orang dah kapal lah. Meletakkan kudrat kepada selain selain Allah Allah pula tidak memberi bekat. yang memberi bekat pula makhluk boleh bagi susah makhluk boleh bagi senang makhluk Allah itu yang masing-masing nak merebut-rebut kuasa ah, sebab kuasa dia boleh mengadakan, boleh mentiadakan macam itu itu ah, yang masyarak baling-baling kursi baling-baling bangku baling-baling meja ah orang perempuan pun bertumbuk-tumbuk pasal nak rebut kuat nak rebut kuasa dulu tak pernah dengar orang perempuan suarat baling meja, baling kursi baling botol, sekarang dah dengar macam tu ha. tapi kebanyakan daripada puteri Amna, alaman suara macam tu puteri Amna, wanita Amna sebab mereka nak merebut-rebut kuasa tak lama kita pun besok ikut cara mereka. Sebab sekarang sikit-sikit gitu -sikit sudah mula ikut cara mereka. Sikit-sikit dan tercampur. Ha, dulu tak ada wakil rakyat perempuan, sekarang dah. Sekarang dah dah ada wakil rakyat perempuan. Ha, besok lama-lama wakil rakyat kafir pula. Ha, nak ambil hati orang kafir, kena kita calonkan daripada orang kafir. Bukan kopi ya? ha, ha. Sedikit sebanyak kita punya politik sudah ikut mirip bersama-sama. Ah ha, macam tu. Tak tahulah. Ah ha, kita punya ulama macam mana menafsirkannya, wallahu Tapi saya tetap dengan Islam. Ah ha, macam. Itu. Nak ubah suai tak? Ada. Ya, nak ubah suai tak? Ada. Bagi saya lah. Jangan ikut saya. Nah, Tuan -tuan, ikutlah sendirian daripada agama jadi tak ada ada sifat sifat Allah dan kamu kemumpasir pada af'al itu pada perbuatan itu tak berbilang-bilanglah perbuatan Allah tu. bahawa adalah pada makhluk itu yang berbuat seperti perbuatan keadaannya asing sendiri Seperti Bahawa ada bagi api itu memberi bekal Pada suatu Dengan zatnya Maka tiada kam mutasil pada akal pada Jadi tak ada berbilang-bilang perbuatan Kalau hangus tu Yang menghanguskan Allah aja Tidak ada kongsi, -kongsi dengan api ya. Macam Allah nak menyembuhkan penyakit dia saja yang menyembuhkan. Tak ada kongsi dengan doktor, tak ada kongsi dengan ubat. Kita makan ubat pun sembuh, boleh sembuh. Tak makan ubat pun Allah boleh menyembuhkan. Nah, langsung banyak orang tak sampai atikot macam tu. Kalau tak makan ubat, mana nak bayi? Nah, ya. Padahal kita belajar tidak ada perbuatan... Yang sebanding dengan perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah. Allah sama. Api menghanguskan, api memberi bekas hangus. Yang sebenarnya bukan api itu yang memberi bekas, tetapi yang menghanguskan ialah Allah. Ia Allah. Langsung apa juga yang berlaku, yang terjadi kita kata kita pegang perbuatan Allah, perbuatan Allah boleh, minyak turun perbuatan Allah, boleh tak boleh ni perdana menteri punya salah ni, ah kesan ni, minyak tu bukan perdana menteri punya, minyak tu Allah taala punya macam tu, nak turunkan boleh, nak naikkan boleh, nak habiskan pun boleh, boleh yang dalam laut tu dilenyapkan oleh Allah boleh. Nah, air terjun tu dulu kita tengok bukan main laju, ya air terjun. Tapi sekarang kita tengok kering kering Kenapa tidak terjun lagi ikut situ? Kemana larinya air? Itulah yang dikatakan perbuatan Allah, perbuatan Allah Taala. Jadi Muslimin dan Muslimat kalau nak selamat kerja baik-baik dengan Allah. Lepas itu Meminta kepada Allah Mengadu kepada, kepada Allah Selesai dah. Sebab itu dikatakan Alhamdulillah Alhamdulillah Allah lah yang mentadbir sekalian ah? Sekalian alam Bahasa Tarkid ini Akan ditolak oleh orang-orang Yang tidak beriman kepada Allah mereka beriman secara ahli kodari, kodariyah. Ah, ha, kodariyah ini ialah yang percayakan hamba ada kuat, hamba ada kuasa, maksudnya ada kuat. jadi api sendirian menghanguskan ha, itu nama kodaria ha? api sendiri menghanguskan kodaria ha, kuasa api itu boleh menghanguskan ya. kuasa orang itu boleh ha, menyusahkan Macam ha. itu yang kebanyakan orang tak sampai mengimani kepada Allah kata kil kata setengah orang Adapun kam mutasil pada afal itu Berbilang-bilang yang berhubung pada perbuatan Allah itu Bahawa tiada berbuat sesuatu perbuatan Melainkan dengan minta tolong orang lain Seperti dijadikan Bagi hamba, hudrat Memberi bekas pada to'ahnya Dan maksiatnya maka adalah sekarang itu mustahil kerana membawa yang dinikan itu kepada Allah Ta'ala istikar yang membawa kepada baharu Allah Ta'ala nak menembuhkan sakit seorang hamba itu dengan adu ubat jadi menerangkan Allah Ta'ala berhajat kepada ubat dulu baru boleh menyembuh baru boleh menyembuhkan banyaklah orang cakap kalau tak kerja mana dapat duk memedu dapat duit, kalau kerja banyak, dapatlah banyak. Kalau dapat kerja sikit, dapatlah sikit. Kalau tak kerja, tak ada, tak dapat. Hajilah yang dikatakan Allah Taala meminta kepada pertolongan kepada yang lain. Ha ya? Nak ada kerja baru Allah boleh bagi rezeki. Ha. Baik, kerja pun Allah boleh bagi rezeki Tak kerja pun Allah boleh bagi rezeki Kalau memang dikehandaki orang itu rezekinya melalui kerja Maka diberi kerja Kalau memang orang itu rezekinya bukan daripada kerja Maka tak payah kerja Macam kita tengah sakit Kerja apa? Makan ada dah? Duit ada dah? Lagi banyak Tengah sakit tu, anggur datang, apple datang, limau datang, bubur datang, sop pun datang. Tengah sehat macam ni, apa pun dah datang. Macam saya sakit dulu, amur, amur, limau, apple, macam-macam. Sehat macam ni, tak ada seorang pun bagi apple saya dah ajal 5 tahun sini tak pernah pun oh, sekali-sekali orang ustaz apel ustaz tadi dia tahu saya sehat kalau bagi Apple memang habisnya kita dah tak lalu makan tu eh, baru lah nak bawa anggur bawa Apple goblok betulnya nak sedekah tapi tak, tak. tahu nak sedekah tengah orang boleh makan nak sedekah Tiada orang tu tak boleh makan Barulah bawa apple bawa anggur itu pura-pura aja bukan betul-betul sedap lah betul -betul. itu itu tak pernah pun tonton tapi saya anggur ke apple ke limau tak pernah asal usah sehat betul dia nak bumbui sakit tak tu yang saya suka sakit tu ya macam-macam datang duit datang makanan datang ya. nah. Jadi muslimin dan muslimin terang. Allah Taala sahaja yang memberi rezeki makan minum. Tak ada uh, sangkut paut dengan kongsi-kongsi kepada yang lain. Kalau Allah Taala kongsi dengan yang lain bererti dia estikar lagi. Berkehandak kepada yang lain. yang lain. Bila berkehandak kepada yang lain, lemah dia. Lemah Allah SWT multahan. Uh, uh, macam itulah orang yang kuat-kuat. Orang yang kuat iban. Itu bagi dia sama. Ada duit pun senang. Tak ada duit pun senang. Tak ada duit pun, tak, ada duit pun tak susah. Ini orang-orang yang betul-betul beriman. Betul, betul. Yang wajib ada bukan duit. Allah. Kita siapa yang wajib ada dalam mati kita. Allah ke duit. Duit. Itu yang banyak orang mati sebut duit. du du du du, -du pasal duit wajib ha? duit wajib ada kalau tak ada duit nampak sangat susah hati nampak sangat duka kita ha, padahal duit itu harus ada harus tak ada yang wajib ada Allah Subhanahu SWT wa maka wajib kita ethical. kita pegang dalam hati sungguh-sungguh Keadaan Allah Ta'ala wah dania. Esa pada zatnya. Tadi kita sudah belajar bahawa esa zat Allah itu tidak ada bahagi. Tidak ada suku-suku. Dan tidak ada zat yang menyamai dengan zat Allah. Ini memberi erti jangan nak menandingi zat Allah. Ya. Allah kuasa, saya lagi kuasa. Ha, banyak orang. Ya. Akibatnya jadi berebut-rebut puasa, sebutnya. Dan pada dan pada sifatnya, wadanya sesifat tak ada. Dua kudra, tak ada dua erodat Dan tak ada sifat yang sama dengan sifat Allah Kudra ha, Allah, kuasa Allah, pandai Allah, mendengar Allah Tak ada yang sama Dan pada afalnya Tak ada perbuatan yang sebanding dengan perbuatan Allah Maknanya segala yang ada ini dibuat oleh Allah Maka hakikatnya itu majhul ha, ini Kalau cakap Arab majhul, tidak dapat kita ketahui Akan dia sazzad atau sifat perbuatan macam mana majhul kita nak kita tak boleh macam mana tu Allah nah ha, macam ya maka wajib kita akidahkan seperti barang yang disuruh oleh kita disuruh kita edikodkan ikut jua, maka harga itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala sahaja yang tahu zatnya, sifatnya dan perbuatannya ya maka kerana inilah ya, tersebut pada hadis dengan sabdanya inna Allah Ta'ala ikhtajabah anil basu'iri kamah tajabah anil absur wa innal mal'al ahla yatlubunahu kamah tatlubunahu Bahwasanya Allah Ta'ala didindingkan Daripada Mata hati Mata hati pun tak boleh nak gambarkan Zat Allah, sifat Allah perbuatan Allah Tidak dapat Sampainya memikirkan hakikatnya Seperti barang yang didindingkan Daripada segala mata kepala Dan bahwasanya segala malaikat yang A'la itu, malaikat semua A'la, maha tinggi, menuntut Mereka itu akan dia Seperti barang yang kamu menuntut akan dia Ha, malaikat pun tak dapat tak, tak usahakan kita padahal malaikat itu makhluk Allah yang maha tinggi pun tak dapat ya. kembalikan saja kepada Allah hanya Allah taala yang tahu tentang zatnya sifatnya dan perbuatannya wallahu alam kita berhenti setakat tu kita sambung bulan depan Di tuan, tuan nanti ambil risalah ni, Kemudian derma Lebihkan lagi Lepas hari raya Yang mudah-mudahan Dengan amal jariah itu Kita dapat berhari raya dan beri akhirat kelak. Di samping itu belilah barang-barang Yang saya jual itu untuk membiayai Barang-barang uh, uh, Keperluan kepada Darul Ati Dan saya jemput tuan-tuan datang ke Darul Ati pada Satu hari bulan sebelas Perduain umum Iaitu Tuan Guru yang kita panggil daripada Patoni Baba Mahmud Tangannya yang sebelah tak ada Kudung Tangan kiri tak ada Tangan kanan cuma ada dua jari Dia makan macam ni Kita makan macam ni Dia makan macam ni Pasal ada dua jari tu. Kita ada lima jari Kita makan macam ni Ya, Masa macam ni Jadi tuan-tuan dia jemput datang Sama-sama mengaji dengan beliau Kalau tuan-tuan tidur sana aa, Tak balik pada malam itu Mungkin Saya pimpin tuan-tuan sebelum tidur Sembayang sunat 20 rekaat Dah sembayang sunat 20 rekaat Barulah kalau nak tidur ke Kalau nak balik ke Boleh datang Dengan sembayang sunat 20 tu tak berani Datang Oh, anu anu. Oh, ah, itu sembahyang sunat tu. Memang tak datanglah. Ah, memang tak datanglah sembahyang sunat 20 raka sebelum tidur pula. Uh, orang teman tu, orang depan nak. Ah, jadi kalau tuan datang ada kemungkinan saya pimpin sebelum tidur sembahyang sunat 20 raka Tak apalah, tengah tengah sembahyang pensan ya kerana semayang. semayang tak apalah ha, Nabi Muhammad bengkak kaki kerana semayang takkan kita tak boleh semayang sebelum kali boleh? insyaAllah insyaAllah apa? tak datang? <tid> tak datang apa saya cakap <tid> walaupun alam itu saja kita jumpa doakan saya sehat panjang umur lagi dan boleh mengaji lagi semua muslimin dan muqlimat belajar dengan saya ini ada sakit-sakit hati ada sakit-sakit kepala sebab saya tidak selindung-selindung, saya tak suruh-suruh yang orang marah pun saya cakap orang yang tak, ma orang tak marah pun saya cakap, asal yang saya cakap itu benar ha, berbetulan pada sisi Allah Subhanahu SWT tak ada nak cari suku orang, tak ada nak cari ridak orang tak cari pengikut atau yang lain lagi, semata-mata saya sampai untuk uh, menyampaikan kebenaran Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta, nasta'iduka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah. Wala hawla wa da'ar dakhirin. Ya arhamar Allahumma anshurna wal muslimin wa ahli سرئة والمسركين ولا والظالمين ولا تذل الظالمين إلا تبارا والظالمين أعد لهم عذابا أليما اللهم أتكشم لهم وقتر أمرهم وقلهم أحزاء أجيب المختلل وسلم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالم تقبل الله منكم إن ومنكم تقبل يا كريم